Золотосяйний ранок заповідає світлу, гармонійну днину. І вона починається з думок про час іскумедної ранкової гімнастики. Помах вовняним келмком, і він слухняно лягає під ноги. «Ці вправи не для стороннього ока», – зауважив якось Віктор Молодший. Та й не для стороннього вуха, як на, ті, на те пішло. Але що вдієш? У квартирах, збудованих наприкінці 80-х років минулого століття, навіть обруча халахупа нема де крутити. повсякчас ризикуєш або екран телевізора зачепити, або у скло книжкової шафи у, блокови, у блокових бетонних мурашниках людина тулиться до стін і меблів. Товчеться об кути, набиваючи сінці. Тому вікно навстіж, і все, що за ним, і з повітрям, Обсипаною цвітом липою, вологими кущами і калюжами на асфальті. Твоя територія. Глибокий вдих, повітря холодить у носі, У потоці свіжості нові нотки, Підгоріли тости сигаретний дим. Унизу готується ранкової кави. У горішньому вікні хтось курить. Енергійний видих. Пах! Сусід струшує попіл. Губиться, мабуть, у здогадках, що там поверхом нижче діється такої ранньої пори з такими дивними звуками. Легені порожніють, здуваються, живіт утягнутий, Голодний мультиковий вовк випинає груди. Кумедна вправа для усамітненого практикування. Випадковий спостерігач не втримався би від сміху. Галій самій смішно. Отже, отже фразу «Я не маю часу» викреслюємо зі щоденного вжитку грубим чорним маркером. Нескладне завдання для тих, хто вміє припнути язика замить до вимовленого слова. Вона вміла, хоч відверто кажучи, не завжди. Сіла на килимок, відкинулася назад, вдих, зігнулася вперед, схилившись аж до підлоги, видих. У розчиненому вікні Вертикальний сірий штрих. Грудка попелу пролетіла. Простір за вікном належить не лише тобі. Нехай собі прислухається, якщо цікаво. Їй ніщо не завадить зробити ранкову гімнастику. І свій день вона захистить від чужих випадкових втручань. Гаразд, чим замінити заборонену фразу? Я не маю коли? Значно кращий варіант. Ні, має бути не заперечення, а твердження. Наприклад, таке. Маю дуже багато роботи. О, і це означатиме, що на інше немає ч... Ой, Зрештою, зрозуміло, що воно означатиме. Сьогодні вона не дозволить нікому впливати на свої наміри. Вона житиме за власним графіком і не дасть безглуздо зжерти, ані десятка своїх хвилин. Нічого не відкладатиме на завтра, не казатиме собі «від початку серпня починаю нове життя». Ні, негайно тут і тепер, останньої дни липня. Нова рішуча спроба відшукати гармонію з часом. Увімкнула телеканал із новинами. І кімнату наповнила енергійно-беззупинна скоромовка диктора на позбавленому емоцій обличчі. І чула надзвичайний гуркіт. Над долиною, де стоїть церква Святого Онуфрія, знялися стовпи гостого пилу. Якоїсь миті стало зрозуміло, що травертинова скеля обвалилася, величезні брили каміння, відірвалися і впали на храм, проломивши двері центрального входу та покрівлю. На той час у храмі і коло нього людей не було, а тому обійшлося без жертв. Фото церковці на екрані – вхід, завалений камінням. Рукомиш. Цієї миті зрозуміло. Про яку церкву йдеться? Минув лише тиждень, як Галя була там, на тому самому місці, роздивлялася на скульптуру святого Онуфрія. Безстінна робота з місцевого каменю, майстер Пінзель, створив її понад 250 років тому. Вона стоїть усередині, праворуч від входу. Так-так, праворуч від ходу стояла. Рукомиш відомий не тільки на Тернопіллі, а й у всій Україні та й далеко за її межами. І ані слова про скульптуру Пінзеля. Скоріше в Рукомиші станеться землетрус, ніж село віддасть свій оберіг. Це незнайома. Жінка їй сказала там у Рукомиші тиждень тому. «Впевнено, так мовила без тіні сумніву. Жителька села не надто і схожа на місцеву, а, може, до батьків приїхала?» — запитала Галю біля джерела. «Знову Онуфрія Святого до Парижа просили?» Галя хитнула головою. «Я журналістка, ви помилилися, а тоді й сама від запитання не втрималася». Чому рукомісті не хочуть, щоб святий Онуфрій побував на виставці у Луврі? Жінка напилася води зі складеним човником долонь, обтерлася навхрест,